Ràdio Tiana presenta... Benvinguts una setmana més al que ve després. Com cada setmana, intentarem que passeu una bona estona amb tots nosaltres i per això us hem preparat un programa molt, molt complet i entretingut. Com sempre, tindreu l'informatiu del que ve després amb les notícies més curioses de la setmana, el treball de camp, l'entrevista, el top ten amb les cançons més mítiques de la nostra infància i la secció variable. Però encara durarà la secció variable? Em pensava que ja l'havíem tret. Tot això acompanyat de bona música i per ajudar-me a fer tot el programa tinc a tres magnífiques persones. Ui, què em vols demanar, ja? Jo? Re? Per què? Home, si no, perquè què ens la pilota? No us faig, la pilota. Només volia ser amable, però... Si vols, et dic que ets una borde, eh? No, no, no, no. Puc, doncs, presentar-te educadament? I tant! Doncs el que deia. A mi tinc a tres magnífiques persones. Comencem amb els que m'acompanyen als micros. Ells són Anais Ramter, que ja l'heu escoltat, gràcies, gràcies. i en Ferran Pallàs. Molt bona tarda, nois. Bones. T'he de dir que a mi sí que m'agrada que em diguis que sóc una magnífica persona. Així m'agrada. Que sí. si us dic un piropo, l'accepteu. I piropo acceptat, nena. I l'altra persona que ens acompanya avui és en Carles Guirado, el nostre tècnic. Jo vull una cosa, eh? A és veure, que tinc un problema molt amic. A veure què dius. No, Vai. perquè tinc un problema... Bueno, és lo típic. El típic problema que tens quan tens amics. I jo en tinc tants, tants... Quan no tens amics, tu tens una altra cosa. En fi, ja què passa amb els amics? Què passa? Doncs que et demanen favors. A canvi de què? De res. I jo tinc un amic que ha obert un negoci d'hortalisses, verdures i fruites a domicili. I clar, vol que li faci publicitat? Vol que li digui allò típic de... Vol tenir un hort a casa i sense esforços? Doncs l'hort a casa és la millor opció. Visite la web www.sortcasa.com i faci des d'allà la seva comanda o tan senzill com trucar al 638840377 i preguntar per Xavi Millan. En un tomaquet i no res tindrà l'hort a casa seva. Però jo passo de fer favors a la gent, així que no li penso fer publicitat. Fet ben, ben. aquest parèntesi, em presento. Jo sóc Natàlia Carranza i sense donar més voltes tontes, anem al gra i comencem amb l'informatiu del que ve després. Benvingut a l'informatiu del que ve després. Comencem. Un anunci mostra la blanca neus nu nua en un llit envoltada pels nans. L'espot, que és de cervesa, ha estat creat per l'agència Surry Hills i mostra la blanca neus fumant una cigarreta tota despullada i ficada al mateix llit que els nans. També n'ús. Si la teoria de la L és certa, amb tants nans humanets no deurien que abrèria el llit. <ríe> tants nans humanets, valga amb la redundància. Qui pogués tenir-ne tantes per ella sola, mareta meva. Xanxan! -xan. Una dona de 94 anys es titula en dret a Itàlia. La senyora, segons hi ha dit en els mitjans italians, encara vol seguir estudiant més, ampliant coneixements, matriculant-se a una branca de dret per aprofundir més en el tema. El rector es va desfer en elogis dient-li coses com que és tot un exemple per als estudiants, o que sembla que tinguin menys de 20 anys. Segur que era repetidora i li pagaven els papis o tenia una beca del govern. Si no, no hi ha deu que visqui del cuento només per aprendre. Xan-xan! Una pantera negra s'escapa a França i l'han vista a Luxemburg. L'animal no ha estat reclamat per cap so ni cirque, així que el més segur és que es tracti de la mascota d'algun particular. Si és així, segurament no atacarà ningú, ja que estarà espantada al trobar-se fora del seu hàbitat. Pobreta! Potser és la del llibre de la selva? O potser passa com la, la llagona que va acabar sent un gos salvatge. T'imagines? Potser és un elefant. Un elefant! Un puto elefant! Xan-xan! Una d'o es dirà Air, Air Asya, l'haver nascut en un avió de la companyia. La mare, poc després de És que estava flipant amb el nom. Si Nena, no... no et serveix, eh? No. Era així, mira que aquest no és el nom xin. Air Asya. Ara. La mare, poc després d'enlairar-se l'avió, va començar a notar les contraccions i en pocs minuts va posar-se de part. Només reposar se de l'esforç, va acordar amb el seu marit de posar-la Yajang, que en xinès mandarí significa Air Asia. La companyia regalarà vols per a tota la vida en la seva companyia. Doncs sort que no va néixer una botiga de telefònica o, o encara pitjor, de la Durex. Li faran bullying als nens de gran estirant-li de les orelles i muntant-se-li a l'esquena per fer l'avió? Que els nens són molt cabrons, eh? Xanxan! I ara... La notícia de la setmana. Torna! El Equipo A! Efectivament! Pel juny del proper any s'espera que arribi als cinemes la pel·lícula basada a la mítica sèrie dels 80. Això és segur, però a més, alguns rumors afirmant que el que s'està pensant fer és que el a llarg termini. Oi, Anaís? Així és. Alguns rumors que ens han arribat die diuen que es farà una llarga saga de pel·lícules d'aquest quartet. Així que sembla que haurem d'escoltar uns quants cops aquella frase tan coneguda del coronel Aníbal que deia «Me encanta que los planes salgan bien». De la mateixa manera que veurem diversos cops com s'ha d'anar l'EMA per poder-lo pujar a l'avió o a l'helicòpter o, bueno, a qualsevol aparell volador. I com no, tornarem a sentir la introducció que deia «En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en se de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy... Buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizá pueda encontrarlos. El equipo A. A partir de aquí, la resta de la serie consistía en ver como el equipo A arribaba a un nuevo indret, donde los encarregaban la misión de defender un pueblo de una banda de lladres o obtener información sobre algún sujeto concreto. Les missions, clar, havien de fer-la ràpid i sense aixecar molta revolada, ja que podien ser descobertes per l'exèrcit. Des del que ve després hem volgut saber què va ser dels quatre actors que donaven vida a l'equip A, i per això hem fet servir una gran eina d'investigació, internet. Gràcies també a Google hem pogut saber que el coronel Aníbal Smith, a 1994, dos anys després de casar se per cinquè cop, va morir. El boig capità Murdoch segueix en bona forma, però no com actor, sinó com doblador. La seva peculiar veu li va servir per obrir-se camí després de l'equip A. To, eh, pots escoltar-lo a la versió original de les pel·lícules Men, Els quatre fantàstics, El castigador, les cròniques de Riddick, Van Helsing o Spider-Man. Lamentablement, poc l'hem pogut veure en la pantalla, tot just en, en uns capítols de les noves aventures de Flipper, Star Trek i Walker. La tractriu Tinent Fènic s'ha desaparegut força després de fer l'equip O.A. De fet, un dels pocs treballs audiovisuals que ha fet ha estat a la sèrie de ciència-ficció americana anomenada Galàctica i de l'M.A., què ha estat d'ell? Doncs Mr. T segueix vivint de la popularitat que va aconseguir tant amb l'equip O.A. com amb un Rocky 3. Va ser lluitadeu professional al costat de Hulk Hogan, el Hulk que no era verd, i el, el moldament es, es, es va atrevir a gravar un disc dedicat als nens i les seves mares. Fa poc es va desprendre de les seves joies perquè, segons diu, es va donar que constituïen una ofensa a Déu. L'hem vist en Sabrina Coses de Bruja, la seva veu apareix en un capítol del Simpsons, hi ha fet cameos en no estúpida comèdia americana i espia com ho puedes. I vols que donen exclusiva a Natalia? Endavant. Avui ens visitarà. Com que ens visitarà? Sí, que avui ve a fer l'entrevista. I jo sense saber-ho, si li da entrevista, merda, merda. Mar... Vull dir, Carles, fica una pausa musical que necessito preparar-me les preguntes. Ukahuka ukahuka ukahuka ukahuka stone realize huka what you do to me huka huka when you hold me in your arms so tight you let me know everything's all right I the good luck, when we're all alone, keep it up girl, yeah you turn me on.